Meditace metá. Zavřeme oči, narovnáme záda a uděláme několik hlubokých výdechů a nádechů. Použijeme v sobě rozvinout přání milující laskavosti k sobě. A s tím vším, co o sobě víme, s celým tím horizontem našeho života, našeho narození, dětství, dospívání i se všemi zážitky a se všemi vlastnostmi, které jsme dostali a rozvinuli, nebo nerozvinuli. S celým tím horizontem se podívejme na tu bytost neosobně, Popřejme jí, keš je šťastná, keš je volná. Cash je šťastná, keš je volná. Když se, se jí daří na cestě v odhazování zátěží a zjednodušování života. Když se jí daří na cestě v odhazování zátěží a zjednodušování života. aby byla plná klidu a míru a radosti. Vzpomeňme, že Buddha jednou řekl, že existují dva druhy štěstí. Jedno štěstí je to falešné a jedno štěstí je to pravé. To falešné štěstí je štěstí, které hledáme v různých předmětech světa. A proč je toto štěstí falešné? No, protože všechny věci světa pomíjejí a tudíž toto štěstí je odsouzeno z a může to být vlastnění věcí nebo nějaké zábavy, smyslové požitky mohou to být i citové závislosti na druhých a připoutanosti k místům a věcem, ke vzpomínkám, k zážitkům, k fotografiím. To vše, to vše sem spadá a to vše je falešné štěstí, protože je odsouzeno k zániku je pomíve. Pravé štěstí, o kterém Buddha mluví, je štěstí s odpoutání. Ten, kdo rozvine toto odpoutání, ten najde svět bez připoutanosti Svět osvobození, stav štěstí trvalého, nepomíjivého, vyvstávající z vnitřního odpoutání a nezávislosti. Popřejme si tedy té naší osobě cash rostu směrem od toho falešného štěstí k moudrosti a postupnému zjednodušování života a nacházení toho štěstí pravého, toho nepodmíněného. až rostu od toho falešného štěstí k tomu pravému štěstí vycházejícího z vnitřního očištění a z vnitřní moudrosti. Jež ostatní bytosti směřují tímto směrem. Představme si, okolik by náš svět byl radostnějším místem a plným lásky, porozumění, soucitu a vyrovnanosti. Kdyby lidé směřovali k moudrosti, a neulpívání. Kdy všechny války a všechno násilí, všechny zmatky a komplikovanost celé společnosti a světa je právě díky neustálému ulpívání na předmětech a stálemu babrání se a zamotávání se do nekonečné spletitosti samsáry, která nemá konce ve všech oblastech lidské činnosti. Ale my tady na ostrově jsme od toho teď vzdálení a Ochutnáváme jenom tak trošičku, jenom tak léhonce tu svobodu odstupu. Už v tom odstupu, už v té všímavosti, už tam je, už tam je záblesk té svobody. Keď se nám tedy daří rozvíjet všímavost, a odstup. Tež se nám daří rozvíjet všímavost a odstup. se i ostatním daří rozvíjet všímavost a odstup, aby taky oni získali perspektivu nad svým životem a prostor v té mysli. Získali perspektivu nad životem a prostor v té mysli. Aby zkrátka viděli, že se mohou rozhodnout dalšími desítkami nebo stovkami možností, jak na tu situaci zareagovat. Že to není vždycky jenom jedna možnost, ta první, která se objeví a po které hned skočíme. nebo někdy po té druhé teda až, ale víc už jich tam nebývá většinou. V té jednoduchosti je taková krása a volnost. Podívejme se na zvířata, na ptáky a kočky. Žijí přirozeně. Lehnou si na sluníčko. Vyhřívají se. Pak mají hlad, tak se dají něco k jídlu. Následují svoji přirozenost. Je to jednoduché. Můžeme se od nich něčemu naučit. Když jsme volní, oké jsme šťastní. Vzpomeňme si na bytosti, které jsme znali a které, kteři, které už zemřely. A zkusme jim popřát, když jsou šťastní, když jsou volní. Ať už jsou kdekoliv v tuhle chvíli. Když jsou šťastní, když jsou volní. zkusme si někoho představit z našeho života, koho jsme třeba znali. Kdo už tady není mezi námi? Kdo už opustil to schnila tělo, aby pokračoval dál. Kéž se má dobře a daří se mu na další cestě a směřuje k, k moudrosti a odpoutání. Ke štěstí s odpoutání. Vzpomeneme si taky na lidi, kteří jsou ještě mezi námi, ale už za chvilinku budou opouštět tento svět. Za několik třeba minut nebo hodin. Tak jako to nás čeká také no, tento okamžik. A popřejme jim, ať se jim daří v dalším pokračování. Ať jsou šťastní, ať jsou volní. A odcházejí v míru a v klidu. S moudrostí a přijetím. Keš pokračují dobrou cestou dál směrem k odpoutání a pravému štěstí, moudrosti. Keš pokračují dobrým směrem dál odpoutání, štěstí a moudrosti. Vzpomeňme na ty lidi, kteří jsou dejme tomu, v důchodovém věku jsou, jsou ještě při síle, ale síly už jim ubývají a eh, jejich dny budou sečtené za několik let, dejme tomu. Keš jsou šťastní, keš jsou volní a kež se zbytek jejich dní nebo let odehrává ještě s, s, s moudrostí s nějakou snahou rozvíjet ještě svou cestu a a nebo předávat své zkušenosti. A cash to ty poslední roky zvládají dobře. jsou šťastní, kde jsou volní. A nyní si představíme uh, lidi ve středním věku, nebo kolem 40 let, nebo 30 let, uh, a kteří jsou tak někde v půlce, na přelomu, a jim, keš se jim daří a keš se zhodnotí jejich zkušenosti, eh, jejich uzrálost, už dospělost a jejich cesta se nasměruje skutečně tím správným směrem eh, k tomu, Rozvinutí opravdu velké energie do toho spirituálního růstu a do té moudrosti. Nezapomínejme, že Budhovi bylo 30 let, když začal intenzivně meditovat, a 36 let, když dosáhl osvícení. Takže to nebyl žádný mladík úplně. Vlastně musel dojít teprve k tomu, si projít teprve ten život a je právě ten věk. I Kristus vlastně realizuje své učení a vůbec celkově tu svoji učitelskou a misijní činnost ve 33 letech. 32-33 letech. Takže to je, ten, to je ten věk, kdy teprve všechno začíná. To důležité. Teda. Kéž se daří těmto lidem. Kéž směřují správnou cestou. A samozřejmě i my. Dále vzpomeneme na věkovou kategorii čerstvě dospělých nebo dospívajících, kteří teprve začínají. Vstupovat do toho světa v boje o existenční zaopatření a tak. Kteří jsou otevření všemu a hltají informace i všechno s, s maximální kapacitou a maximálními schopnostmi svými kognitivními a fyzickými a tak dále. A když se jim daří přicházet na ty správné cestičky a aby tak, aby tak si připravili dobrou půdu, dobrou karmu, aby ne, nedělali uh, nečistoty a vyhli se škodlivým způsobům chování a jsou šťastní a směřují s tím srdcem a daří se jim dobře. No a dále vzpomeneme na bytosti, které přišly na tento svět právě, nebo malé děti a teprve, teprve objevují, vlastně, seznamují se ze se světem, utváří se jejich osobnost jejich růze já, se zakořeňuje i v těch prvních letech života, obzvláště, kdy se formuje a vůbec to celé uvažování o sobě jako o, o já jako o nějaké trvalé bytosti a jak říká Buddhismus, teda je to silně ovlivněno tím potenciálem, který přichází z dřívěška. Hm. Že v podstatě ta, ta duše nebo ta mentální energie se skrývá v tom, v tom lůně. Vlastně ona do něj se jde ukrýt, se říká. Z toho barda vlastně tam se otevřou ty, ty dveře, ty stovky dveří, ty stovky, stovky lůn, které, které lákají bezp, svým bezpečím a jsou. krásnou atmosférou a vždy to tam skočí do toho, do toho se tam ukryt takže kež jsou šťastní když jsou volní i tady ty bytosti které právě přicházejí na svět a které Přišli, nebo už tady nějakou chvíli jsou. A vzpomeňme na to, že nikdy není zaručeno, že se člověk dožije konce svého života, jako ve stáří. Existuje mnoho bytostí, které umírají, které umírají v prvním desetiletí života, Mnoho bytostí, které umírají ve druhém desetiletí, mnoho bytostí ve třetím, ve čtvrtém, v pátém, v šestém a v sedmém a tak. Dál. Takže e, je velkým požehnáním dožít se stáří a proto bychom neměli otálet, protože nikdo nevíme jak dlouho nám ještě zbývá. Takže kež se nám doří Dále vzpomeňme na bytosti, které nejsou v tomto světě Na bytosti, které, které nemáme v současnosti žádný přístup a ať už teda žijí na nějakých jiných úrovních časoprostoru nebo nebo hmoty, nebo velikostí mikrokosmu, makrokosmu různých. Ať už jsou to bytosti, které jsou teda mimo naši možnost vůbec je pochopit nebo vidět. A nebo bytosti, které jsou v tomto vesmíru, ale jsou třeba od nás tak vzdáleně, že nemáme k ním fyzický přístup a ještě dlouho mít nebudeme ve vesmíru. Popřejme těmto bytostem, když jste šťastní, když volní. Když jste šťastní, když jste volní. A daří se vám směřovat k moudrosti a od odulpění, od poutání. Předpokládá se, že na základě toho, co říkal Buddha, tak všechny ty bytosti, které tady jsou jako v samsáře, to znamená vůbec jakékoliv bytosti s jakoukoliv formou, ať už pro nás přístupnou nebo nepřístupnou, jsou bytosti neosvícené a jsou bytosti v nevědomosti. protože kdyby tomu tak nebylo, tak by se nemanifestovali do světa. Takže popřejme všem těmto bytostem, ať se jim daří a na cestě od nevědomosti k vědomosti, a porozumění Anata, Aniča a Duka, porozumění Nea, porozumění neustále proměnlivosti jevů a pomívosti a porozumění neuspokojivosti všech jevů. Takže pomalinku budeme končit meditaci metá a ještě naposledy popřeme vše dobré a ať se všechno povede tím, tím přínosným směrem. To je naše poznání. Ať jsme šťastní a oni.